котрих мали відправляти замовникам соки і яблучне пюре. Гидливо штовхав їх ногою, командував. На цю не бийте обручі, від її Микола вбік. А ці дно нове потрібне, познач крейдою. Сірошапка пройшов мимо. Звичайно, можна було б розпитати Галицького про полю. Та Козиренко відрадив. Може, вона спілкується з Галицьким, може, причетна до злочину. І розпитування тільки насторожить її. Сірошапка хотів подивитися, як ремонтують прес, та його зупинила молода жінка, запнута хусткою. Не два слова, Дмитре Семеновичу, мовила, знітившись. Сірошапка підійшов до неї, пильно глянув. Жінка не відвела очей, і сірошапка прочитав у них якусь глибоко заховану тривогу. Ви мене знаєте, а я, на жаль. «Мартою Васильівною мене звуть!» Жінка метнула погляд на Галицького, і зіниці її звузились, а обличчя набрало рішучого виразу. «Хочу побалакати вічнавіч!» «Що ж вирішив Сірошапка, прес почекає?» «Ходімте до мене», – запропонував. «Коли вони проходили повз Галицького, той подивився на них з цікавістю і демонстративно відвернувся». Жінка сіла біля столу, зняла хустку, розгладила її на колінах. Видно, що сфилювало її, і вона не знала, з чого почати. Сірохребк вирішив допомогти їй. «Я вас уважно слухаю, Марта Васильівна. Прошу, кажіть усе, що думаєте». Жінка зібгала хустку, стиснула в кулиці. «Тут таке діло», – почала не зовсім упевнено. «І може не моя це справа?» Хоча моя, бо я тут профгрупорг. Обрали недавно, пояснила. Та якщо б не обирали все одно. Бачу я вас уперше, та все ж хочу попередити. Щось не так у нас робиться. Як то не так? Удав, що не зрозумів Сірошапка. Наскільки мені відомо, план виконуєте? Певно, йому не слід було казати цього. Бо жінка якось одразу з'яв'яла. Отак усі, мовила розгублено. Кому не скажеш? Пробачте, Марта Васильівна, хочу вислухати вас до кінця. Тут мене за скандалістку вважають, жінка раптом заговорила швидко. Але подобається чи не подобається, казати му в очі. Прос з роботи хотів вигнати. Та профгрупорг я. Галицький бачив, як подивився. На жаль, нема у в мене ніяких доказів. Хочете – слухайте, не хочете – піду. Та я ж вас слухаю уважно. Прусь був шахрай, і Галицький теж, — відрубала жінка. У вас є факти? Аби ж були? З фактами я б до міліції пішла. Я з вами тому й розмовляю, що людина, ви тут нова, і цей пройди світ Галицький намагатиметься обкрутити вас круг пальця. Ото й застерігаю. — Дякую, — відповів Сирошапка зовсім щиро коли б знала ця жінка, якою він сам думки про Галицького. Я зважу на ваше застереження, але чому ви так думаєте? Та всі знають, що вони шахраї. Так я можу про кожного сказати. Не про кожного. Скільки Галицьких одержує? Взимку сто карбованців, ну влітку значно більше. Але жінка його не працює, двоє дітей. А подивіться, який будинок звів. До себе вони не запрошують. Та люди знають, чого тільки в хаті нема. От прус той був хитріший, беріг копійку. Кажуть, сварився останнім часом з Галицьким. Марта Василівна скрушно похитала головою. З одного яйця вилупились. Сьогодні посварилися, завтра помирились. І все ж могли чогось не поділити. Тим більше, що прус, кажуть, був відлюдько. Про людське око відлюдько. А коханку мав. Поліну якусь. Звідки знаєте? Та чула. От що, Марта Васильівну, почав. Ви сьогодні мені сказали багато. Ця розмова залишиться між нами, самі розумієте. Скажіть ще тільки, що ви знаєте про Поліну? Знаю, що вона живе у Львові, і Прус учащав до неї. Та краще ніну розпитайте, це вона мені казала. Хто така? Разом працюємо попросіть її зайти зараз до мене». Ніна, пухкенька, вродлива молодиця, розповіла, що на весні Прусь і Галицький